Повіриш, думав, що тут і вклякну, дуба вріжу. Серце просто зупинилося і все. Глянь! І він простягнув журавлю, газету і білет. Журавель узяв, провів пальцем по таблиці і роззявив рота. Тю! От іменно, що тю! Що ж тепер робити? Сашко циган безпорадно подивився на журавля. Як що? Негайно брати машину та й квит. Запорожець. Усім класом кататимемось. А. А жаб'яча лапка. А що лапка? При чому тут лапка? Скільки людей виграють? Просто, просто щасливий збіг обставин. Ти думаєш? Думаю. «От добре, що я до тебе одразу пішов, а не до Марусика. Він би, забобонний, розквоктався в прожаб'ячу лапку. Такого б туману напустив. Я б не знав, куди йти і що робити. Але йому треба все-таки сказати «зараз», а то «та скажу, звичайно, а як же, ходімо». В тому, що Сашко циган побажав саме автомашину, не було нічого дивного».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 а й у вусьому районі. Марусик якраз трусив малинівку. Вся земля під деревом була рясно вкрита червоними запашними яблуками. Почувши учим річ, Марусик хитнувся і мало не впав з яблуні. «О! го! О, о. Аж застогнав він, злазячи на землю. «А ви казали! А ви казали! Ну і ну!»